Вона щонайменше двічі на день писала до нього такі листи, стромляла йому в руку, передавала через людю, вкладала в кишені пальта і посилала по пошті. Шухляди його стола виповнені були паперами з синіми рядками і наситили хатні повітря специфічним духом. На кожний лист вона уперто допоминалась відповіді довгої, палкої, повної неземних почувань і лицарського духу. Вона хотіла. Він мав обов'язок виставляти перед нею оголену душу і декорував її театральною шумихою. Мучився, прів, і нічого не виходило в нього. Коли він не приносив відповіді або приносив коротку і бліду, вона робила йому сцену, називала його нездарою, міщанським убожеством, а потім падала на груди, пестила, вкладала в кишені ще довші листи й одягалась у легку одежу, що давала доступ до її тіла. У приступах ніжності вона обслинювала папіроси, які курила без ліку, і втикала йому в уста, або виривала для себе папіросу від нього, і тоді її зеленкуваті очі в червоних повіках, оточались колом променистих зморщок задоволення. Його мучило таке кохання, хоч разом з тим лоскотало пиху. Він найбільше боявся стати смішним в її очах. І ось тепер... І він пішов як пес. Піддубний застогнав, мов, зранений. Він сам винен. Треба було щось зробити. Але що? Побити? Ні. Кинути в лице рукавичку. Але ж він не мав її собою. Викликати на поєдинок? Хіба він знає? Очі його ненароком впали на вікно, і він скорчився від болю. Те вікно його боліло. Він встав з постелі спустив штору. Потім знову ліг і накрив голову подушкою. В грудях повзла невиразна, безформенна невдоволеність. Голова росла і порожніла. Там лише як тіні проносились згадки, безладні, безсистемні. Вона приходила до нього в Боннину кімнатку. Цілу. І коли він занадто рішуче брався до неї, на неї нападав страх. «Боюсь, боюсь, мій милий, я боюся!» Шептала вона з жахом в очах і складкою болю в устах і отпихала його від себе і неспокійно озиралась по кутках. Він не мав чого боятися і не слухав її. Тоді вона тремтіла і пищала, як муха в паутинні, і ця інститутська манера в немолодій жінці дратувала його. «Ах, як милий, єдиний, боюсь, Ох, хтось іде!» Ох! І вона тікала від нього, лишивши в йому бажання. Часом вона була просто жорстокою. Вона змушувала його цілими вечорами слухати музику, переважно класичну, баха, гайдна, бетховена, і після якоїсь фуги або симфонії, одіграною з розумінням і з експресією, оберталась до нього разом з табуреткою і з триумфом в очах. «Подобається тобі». Він говорив щось невиразне. «Так... Ні... Бачите...» Тоді вона міряла його злими очима. «Осел!» «Ви нічого не розумієте!» – стискала губи і поверталась до нього круглою спиною. Він сидів пригноблений і думав, що вона каже правду. Вона була вередлива, палка, сентиментальна і стара. Своїм поводженням вона нагадувала йому старий французький роман.